פרק ז. וזו תורת האשם, קודש קודשים הוא. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת, על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטיר אותם הכהן המזבחה, איש של אדוני אשם הוא. כל זכר בכהנים יאכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קודשים הוא. כחטאת כאשם, תורה אחת להם, הכהן אשר יכפר בו, לא יהיה. והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה אשר הקריב, לכהן לא יהיה. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת, ועל מחבת לכהן המקריב אותה, לא תהיה. וכל מנחה ולולה ושמן וחרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח הת תודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה על אדוני לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה. ופסר זבח תודת שלמיו ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממוחרת והנותר ממנו יאכל, והנותר מבשר הזבח, ביום השלישי באש יצטרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמו, ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף. והבשר כל טהור יאכל בשר. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמאה. ונפש כי תיגע בכל טמא, בטומאת אדם או בבהמת טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה', ונכרתה נפש ההיא מעמאה. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה. ואכול לא תאכלו הוא. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקרים ממנה אישל אדוני ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה. וכל דם לא תאכלו מכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור. המקריב את זבח של עמיו לאדוני, יביא את קורבנו לאדוני מזבח של עמיו. ידיו תביאנה את אישי אדוני, את החלב על החזה יביאנו, את החזה להניף אותו תנופה לפני אדוני. והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לאהרון ולבניו. ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה. כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתם את בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל. זאת משחת אהרון ומשחת בניו, מאישי אדוני ביום הקריב אותם לכהן לאדוני. אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם, מאת בני ישראל חוקת עולם לדורותם. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם, ולמילואים ולזבח השלמים. אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני, ביום צבותו את בני ישראל, להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני.